Varje medlemskap i föreningen som snart medlemskap beviljas kontant inbetala en insats som 700 kronor. Vi pratar nu om medlemsinsats. Mm. Inga lagompris. Du vill, vill bara fråga dig själv. Om, om summan. Ja, och så hade du varit den som, som, som ni tyckte var det schysst? Nej, det var... Liksom, tinga. vi hade lite olika, 1000, vi hade 500, <laughs> ja. 200, så det var till 700, det blir var lite kompromissare, mm. jag, jag hade skrivit 1000, och så... Nej, Linda hade skrivit 200. Och så står det så här, två, jag var 200, <laughs> så. så... Och lite skulle det svida. Ja, nej, men det är helt okej. Vad kan man tänkas uh, använda den till och behöva den nu? Vi har ju, vi har Ja. Och sen har vi har lite utlägg sen förut också. Ja, haft utlägg Sen när vi ska lägga till varumärke vad är bara det 13000 eller nåt? postfack det är ansökningshandlingar. Det kostar att registrera förbundet. Det är lite grann 2000 spen. Någonstans. jag vet inte uh. alltså jag tycker vi kan ta, jag tycker vi kan ta 1000 spänn bara. 1200. Tusen spänn rätt och slät rättar till. Liksom. Enkelt som. Niohundreni så som ni ni ni realistiskt. 999. ni <röks> ni <röks> <Ja, 998. röks> Du ni ni ni ni på det där. ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni ni Okej, ska vi ta ni ni ni ni ni ni ni det. det, är det. <röks> ja. Vi delar årskönkonsten med tusen. Får hela, ni får allting. Precis, jag har en burk med min här. Om man gör med tusen, Då skulle jag få betala, vadå, 60 kronor Nej, men när man gör med tusen, då blir det lite... Ja, då får man ställa lite högre krav på varandra och sig själv att man kommer... Då har att säga från Ja, eh. det ingen jag skulle komma för kommer i, kommer i föreningen varför han kommer kommer för en? Jag slänger ut 1000 spen. Precis. Och kan man lättan. Och ja, det kan också här. Och de får en mittåt ut. Men man där. registrerar en egen förening, eller ett eget bolag kostar ju en kostar 2000. Ja. Ha? Eget bolag kostar tusen. Och sen så är det på olika ställen. Bolagsverket det är och skatter där också. Ska man... Tänker du i Sverige men? Mm. Ja, det är om, om du startar ett ju företag så måste du ta ju verkligen... Jag säger tusen spänn, jag röstar tusen spänn. Mm. mm. All in favor say aye. Nej mm. aye, aye. Bara <laughs> uh... plaggraf 9 mm. Låt i mer som en sak som ska hanteras av årsmötet än som ska vara ni starka. Mm. Mm. Ja, men det Tack tror jag. jag med, ska vi ta bort det? den helt och hållet? Ja, då? ja jag tycker vi kappar den. Eller du... Ja. Nej, Vänta. Den kan det finnas som en punkt. Nej, Nej det, men det, det funkar det? inte, du vet det hur inte funkar. Nej, det här är ju som en vinstdelning. Om man går ner, jag Nej, ja, har här, jag. Det är den här, det jag har ju flyttat över den. Har du det? Så går det Vinst. Ja, det här har vi en, en annan formulering för den med vinst. Ah. Du har en bra dator måste jag säga. <laughs> ja, jag hade inte tänkt att jag, jag en in. <laughs> ny mus. Ja, kanske det. Nu ska vi se det, det kommer jag stå där. Där har vi. Mm. Alltså det här, som sagt, det kommer från en så det står en massa konstiga som jag egentligen inte förstår Men, men vinstfördelning Vinstfördelning. Fritt eget kapital enligt fastställd balansräkning skall sedan i lag föreskriven avsättning till reservfond funderas fonderas och eller utdelas till medlemmarna i förhållande till medlemsinsats. Nej. Beslut om fondering och eller utdelning fattas av föreningsstämman och förutsätter att stämman anser att det finns tillräckligt med fritt eget kapital och att föreningens ställning i övrigt tillåter en sådan utdelning. Ja, det låter bra. Då låter på att de står i lagen med uppnäckning de som ska föreningen. Det är okej. Okay. Ja, ja men det är ju... Det på, ja. ja, men det står ju enligt lagföresgivningen. Ja. Den, den är bara kopierad ja, avtal. Så, det inga då men, det är, men Ola regerar också på det med, i förhållande till medlemsinsats, men om man skriver att alltså, man har med en eh, paragraf för att alla har alltså, lika stor medlemsinsats, ja, då får man ju vart för det. Det blir kanske ett problem i för sig, därför att om, om, om jag kommer med idag och har plötsat 000 spänn, så är jag med i två år och har 14 000 spänn. Ja, just det. Sen kommer någon ny kille in, eller tjej, plus 1.000 spänn. Ska jag ha fackertänt med honom? Eller henne? Ja, jag tänker det här mer om man kan betala fler... nej men och... såhär, det är ju skillnad på, på, på insats och avgift. Okej, okay. ja, då köper jag. Mm. Eller hur? Bra. För insatsen är ju samma du betalar 1.000 kronor, sen är det klart Ja. Liksom. Ja. Då kan vi poppa ifrån en insats. Det är, det är två, det är två, kappa. I förhållande till insats, för det, insatsen är no. lika jämnt. koppla den biten bara. Ja, vänta. Jag tror insats var vi mycket arbetet man har i ett ja. ja, mm. ja du men nej, det, ja, det, det, insats, insats är det också det, att Man kan lägga in mer faktiskt. Det är inte lagligt för någon förening. Om jag exempelvis... Jag kanske kommer här och påstående nästa år som att jag har stöd större, delen, större delen av pengar finns för finns i föreningen och ni har. Jag har satt lite data med i källan. Det är insats i för föreningen. Mm. Alla kan när som helst göra gör en insatsen och få det negativt nästa årsmöte eller vad som helst. Precis, men då måste vi ändå ta ett beslut om att det ska genomföras, så att säga. Ja, det är väl enkelt sagt. Ja, men om någon säger ifrån oss, Ja, men jag vill sätta in hundratusen i i föreningen, om man förstår att det är bara för att de vill ta över den här föreningen, då kommer ju kanske inte... Ja, det ja. ja, precis. Men ta bort ifrån sig insats. Jag har bort det här. Fritt är jag mm. utreds i medlemmar. Mm. Är det okej okay. just mm. det? Alltså jag förstår inte, vad senare lag föreskriver avsättning till reservform skett. Jag, jag vet inte vad det betyder. Du måste ha vissa reservformer för att kunna bedriva verksamheten under mm. året. Mm. Exempelvis betala avgifter för att anställa. anställda. Mm. De måste kunna betala registrersavgifter, monsavgifter och sånt saker. De måste sätta av medel varje var, var, år. Du får inte mm. ta alla pengar i föreningen. Nej, precis. De måste låta medel vara kvar i föreningen. Ja. Okay. ska vi gå ja. till likvidation eller ska vi gå till styrelsen? Styrelsen? Mm. Varför likvidation? Nej, vi har ju eftersom vi har den där <laughs> juristiska <laughs> mallen där. <laughs> Okej. Okay. Styrelsen. Ja, där ändrade vi till... Ja, har du fler styrer, än? Minst tre och högst sju. Högst främst ja. Vi ja. ja, är det till elva, va? Högst elva och minst tre. Minst tre lag. Högst kan det vara man som helst, Ja, ah, ja okay. Minst tre är laget på styrmedlemmar. Minst tre är laget på man må som må må måste finnas i föreningen. Okay. Det kanske är Ja. En måste ha minst tre medlemmar. Styrs kan vara en person. Jag vet inte att det helt smart men smart, men anfalla. Och så kommer jag på, jag ser lite uvinten här, i är morsk, vet du. Vad är ledamöter och vad är psykotomter? Suppianger. Är det reserver, va? Ja, kan man säga, reserver. Ledamöter har ingen speciell roll i styrelsen, de finns med och röstar. Om det beslutas om en rösträtt och andra inte. Eller jag vet inte. Alltså, Substanser får bara rösträtt. Om, om det är ordinarie ledamöter inte är där, då tar ja, de deras det. plats. Alltså. Men ledamöterna har rösträtt? Ledamöterna har alltid rösträtt så länge de är med på mötet. Så om vi fem sitter i styrelsen, så röstar vi. Och vi ser att det är en Exempelvis då. Om hon kommer in så kan vi inte neka att sitta med. Hon har rätt att tala på ett styrelsemöte. Hon har rätt att göra sin åsikt. Vi kan inte kasta ut dem. Hon måste få alla papper som vi har fått, hon måste få all information vi har fått. Mm. Men hon kan inte rösta. Okay. Om inte jag, så är plötsligt Alice får säga att när jag tycker inte om den, nu ska gå hem och spotta snus eller vad fan som helst va? Mm. Ja då blir den äldsta i tjänstverkens Sopiang som kontakter vid blir omedelbart eh, ordinarie Däremot vid det mötet, mm. så länge han är borta då, har jag, då får jag lite mer. Det får man alltid kunna fylla på e tillse med folk. Nej men då tycker jag kanske det här grejt som står här. Men vi har ju ändrat lite i 11:an där på istället för 7. Varför? Ja, varför gör du det? Så, för det? att alla skulle få plats som är med nu det är det Om ni kommer inte till <laughs> inte... ja, vi vi, vi är fler än sju i alla fall. men nå alltså, sånt tycker man, att man ska ta lugn fart och skyter för det. Ja men kör kör elva det är okej okay för mig. Så så det, det, would, alltså. uh, det är udda det nå säger det är ju bra ja. då så. Kan inte säga försöka. nio. Och sen så är det en här som inte går på min styrelse. Precis, det är lite illa att starta så, liksom, äh, Alex, du får börja som sopplians, så kanske du får jobba dig upp efter fem års trogen tjänst. Ja, men kör Ja, men det är okej. Jag tycker jag mm. många mm. andra mm. åker här i Gilman. Nästa. Ja, vi ska ju bli ett tusentals anställda. Det är revisorer va? Ja, vad händer med där du ska föreningsmötet utse ena ledning var att vara ordförande och en att vara vice ordförande i styrelsen? Är den borta? Nej, okej. Okay. Okay. Vad tycker ni? Nej, det tycker jag är helt uh, okej. Okay. Det är föreningsmöte, men, uh, men det finns men men det, den behöver inte vara med för den är ju med på föreningsmöte här sen, eller hur? Nej, det är skillnad på två ordförande för föreningsmötet och ordförande för styrelsen oftast. Det är alltså att man bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen och vilka funktioner de ska ha. Ja, det är så. Ja, det stämmer. Eh, val ledamöter, vala ordförande... Men det ordförande är typ Problemet är så Nej, här... Nej, val ordförande, ordförande, för det är ju första man gör. Och sen Nej, men ordförande för, är det, för mötet. mötet igen så. Ja, jo, men det är det ja. jag säger. Alltså ja. Det är det första man gör. Sen ja. här nere kommer val av ordförande och vice ordförande. För året, igen. ja. Ja. Mm. Och det är ju styrelsen, eller hur? Ja. det är styrelsen. Ja. Sen ska då... Men, men du, nu. Ja. Så då behöver vi inte vara med det? Men det kan ni inte med det, det spelar ingen roll liksom. Nej, men på... ja. Ska ni definiera ordföranden och visa ordförande så måste ni också definiera vad deras arbetsuppgifter är. Men det är inte bättre att ta bort då. Ja, men Det är inget fel att ha det. är alltid bra att ha en ordförande och en visa som kan lycka in. Men problemet är att de måste alltid definiera... Är det de som utlyser styrelsemötena, är det de som kallar till dem, är det de som ansvarar för externa kontakter eller vad fan är rollen? Är det som liksom en för arbetande styrelseförförande eller en för dold vd eller vad, vad är det för någonting? Mm. Eller är det bara någon jävel som sitter på möte och tycker att ja, nu har vi samlats i mötet, nu får ni gärna diskuteras och så väcker man en när vi går hem. Ja, det är två, alltså, man får, två Man får aldrig säga saker man inte ja, definierar. Nu är vi inne på den här punkt två där, eller Okej, okay, men ska vi ta bort den eller ska vi definiera vad en ordförande och vissa ordförande är? Ja, vi kan vi ta bort den. Jag har röstat på att ta bort den. Så det står ändå på föreningsstämman sedan att man ska välja. Vi prövar att ta bort den. Och sen kollar vi igenom det i... Under veckan också. Det ser vi ut vill ut, alla helst gärna sådär. att vi definierar så att jag är med på det också. Söll alltså, som står att det fortfarande på trysels på årsbratet då? Så måste du fortfarande definiera någonting. Nej, men det här är en större, det tänkte, det, det blir lite för en stor förening. Där det finns så många att välja på. Liksom. Men ska vi inte. Nu har jag hört ett argument Tänk om vi blir tusen stycken. Ja. Men det, ju Men det blir väl inte, för det är då? inte syftet, eller hur? Det var det argumentet jag då. jag att vi ska ge elva stycken. Det måste kanske ordförande stå här. Men det räcker ju att det är hem, en person till som kommer in så är vi elva stycken. Det blir många kocker. Jag tänkte på den där boken, elva sammansluner. Ja. Jag, jag... jag fick fram en siffra att det brukar vara 12, men jag vet inte vart jag har fått det. Åh Jesus. <laughs> 12 lärde jag gärna. Precis, då var det ens att du läste Bibeln. <laughs> ja, <okay. laughs> det är sånt här, det är sånt här på ordet. Oh, uh... ja, det är så mycket menar du. Oh, så mycket det står innan styrelsen ska en av ledamöterna vara ordförande styrelsen väljer ordförande That's yeah. it. Var, var inte det här? <laughs> det är lätt att skriva ah, av hela stycket. Ja bara den biten ja. Okej. håller inte ut Men ska det vara med i stadgarna alltså hela mm. den stycket. Vi lägger med det och sen har det liknande på sin Eh, det är också, också vissa ordförande. Det är, är, är bra att vi skriver det i stadion. Det är oklart vem en sådan person ja. <laughs> egentligen har för funktion. Ja, det är det. <laughs> vi skriver det. Är det nödvändigt? Ja, det där är frågan. Alltså, om vi ska få in sådana grejer. Jag menar, sådana stycken om bara... Ja, ja, så, det. Så, så fort du skriver en sån här sak så måste du mm. definiera det, är som en jo, precis, man tycka vad man vill. Om man snackar om tidsperioden till att definiera, om man pratar om mm. funktioner och rådor mm. och vad som på att definiera vad det är. Mm. Då går man ut och cyklar. Då slutar man med att någon jävel får sett droga ja. med någon annan jävel. Ja. Och så blir världen ett bråk och så är det en odefinierad punkt som man har ja. upp sig på. Ja mm, men jag ska ge vilka sidor du har Det mm. mm. Okej okay, men vi... vi, vi, vi, vi inte om stadgar här? i stod står ju massor om mm. Tavlina. Okej, okay, ska vi, vi lämna mm. den? den vi, lämnar vi lämnar den punkten och sen så, så gör vi någonting utifrån sidan 99 till 101 i boken. Okay. <laughs> verksamhetsår. Föreningens bara verksamhetsår. Bara fråga, för Föreningsfirma ja. tecknas brottemål av den styrelsen, styrelsen utser på g förening Inte konstigt svenska Okej. Okay. Uh. Uh. Ja, det var stickvårsvar. Mm. Ja, men... Tecknas av, av, av styrelsens ledamöter, två i föreningen eller ä, ä, ä, ä, ä, av, av personer som styrelsen utser. Ska inte vara kassörordförande då? Kassarordförande uh, uh, tillsammans. Uh, tecknas av styrelsens kassörordförande. Open RP tecknas av styrelsen. Styrelsen äger rätt att bemyndiga annan att företräda föreningen att teckna dess firma. Du kör ja. det va? Det låter bättre. Okej. Okay. Men i och för sig, tecknas av styrelsen är också farligt att göra för ditt helvete att få fatta beslut då. du beror bättre om två i förening. Tecknas av två styrelseledamöter i föreningen. Eller ja, eller som du säger, ordförande och kassör eller sånt. Kan vi inte ta det ordförande ja, och ordförande det, kassör det är väl, jag menar, och kassör. Då måste och... definiera kassör också, vilket jag har en förslag mot senare. Men nu hade ju det här. Ja, jag vill. för det är en roll som måste definieras och måste väljas också på årsmötet. Ja, Firmatecknare, ordförande-kassör, i-föreningen eller i I-föreningen, I, i -föreningen. Så. I-förening bara, inte i-föreningen. Mm. Ja, precis. Du försökte att jag pratade om. Att de måste vara tillsammans? Ja. Då säger man i-förening, inte i-föreningen. Men då måste man ju tillföra i förening. Inte vara en försäkring. I förening. Få för mm. okay. två, två underskrifter. Det är normalt. Okay. Okay. Verksamhetsår. 1 januari till 31 december. Oh, Föreningsmöten. Mm. Första paragrafen är inga problem. Andra paragrafen har stått upp igen. Omröstning öppet utom vid val om någon. Så att bara stryka ut. Om mm. rösten sker öppet. Inte utan vid val där om någon så begär. Ja. Och om en någon så begär. När, alla måste återledas vid slutet av omröstning. Ja. Samma om det är att ja, vi ska rösta om vinstdelning eller vi ska rösta om utsläpp mm. eller vi ska rösta om var. Inte bara bara var utan alla återledas vid slutet av Ja, ha. Ha. men då tar vi vid val Direkt att en person begär det så ska mm. det vara. Ja. Omröstningen sker öppet utom där sluten omröstning ska lägga rum om någon som begär. Nej, utom där. Men, uh, utom där. där. Men, du kan skriva om det där så att ja. alltså, omröstningen sker öppet förutom om någon begär sluten om omröstning. Du räcker det med en person det är alltså? ja. Är det oss enligt lag eller? Nej, det är enligt god sed. Mm. Det är bara att man måste vara sekunderad, ofta brukar man säga att man ska, ska sekunderas då. För att man har satt ihop en alternativ som begär av en votering plötsligt, och så måste man göra det se och se mm. Om någon... Räcker det med någon? – Ja. – Okej, okay. inte mm. någon medlem? – Nej, eftersom det kan vara... Det är bara medlem som får du rösta i alla fall. Om vaktmässaren står i det här och trycker sig på votering. Så ser, så och som Holta kommer att se. jag vill ha slut omröstning. Så får han det. Beslut fattas där dessa stadgar är annorlunda bestämmer med enkel röstar vi ja. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Dock är vi bara avgörande om Vi kan stryka, för jag har sagt att vi tar med kvalificerad majoritet. I för sig på flickor. Vad säger de där med ordföranden? Vadå? Jag fattar inte. Det ordförande utslagen det blir om det är 4-4 eller någonting. Det är enkelt. Ja men så är det det är står också. Det är, är man Martin Mans styr så lever man, ja. man till och ja. en jävla ja avstår. Hur det typ 5-5. Alltså ja. ja. Och beslut måste ju tas då är jag fortfarande ja. Den så, den ses man eller hur lustar på det ju, tjänar vi mycket på att det är tydligt ja. och enkelt. Ja. Och det är ju så att föreningen har ju gett ordförande mandat. Man har ju Det är därför han eller hon är nu Ja. Så det är ju ska ju... han, han, han inte på det. Okej. Årsmöte ska det vara i det kanske ska vara i Januari eller Ja, eller januari eller februari någonstans första kvartalet. Första kvartalet i säger att säga så, mm, första kvartalet på platset i så. Det är bra, då slapp vi och få möter på slutet av maj Det har sagt, det sitter med mig Alla ja. <laughs> <Han> är viktigt. Man <laughs> måste gå i tåg nära sådana hotspots sista Extra möter då ja. Vad ska krävas för det 25% Inte när det gäller 50% om man har fattat beslut 50% om man har fattat beslutet Mm, okay. Då behöver man ingen jävla möte i praktiken. Ja, men ett möte ska vara för att man ska debattera, en fråga och fatta beslut. Mm. Man ska bara kunna, man ska kunna kalla ett möte. En tredje. Man, ja, 25 procent eller 30-25 i 25 5 procent, det är personer. Person. <laughs> vi alltså, skillnaden här i föreningsmöte, det är ju någonting, så alltså, om man tänker lite större föreningar, det är ju där, inte, det är inte bara styrelsen som ska, med, med, alltså, som ska vara där, det är ju med, alltså, medlemmar liksom så, man har hundra stycken som är där liksom så, det är, men så då blir skillnaden som liksom, är det 50 personer eller 25 personer som ska begära extra? Det är ganska mycket, och sen, det, sen så, om man har 50% som vill fatta beslut om någonting, då har man i praktiken att fatta beslut och så formformaliserar man bara ett beslut. Men, men extra möte, det är ju ändå... Vissa det, det, beslut ja. regleras genom att det ska vara två möten. Mm. Och om det räcker att Fredrik och jag beslutar att vi har ett extra möte på fredag ja. då kan vi ha två möten på samma vecka och, och slå igenom någonting. Eller på 17 maj nej, säger jag. Ni, ni måste skriva, vi är och vi kan inte förleka. Det, är, är, är ju som ett... Alltså det är ju årsmöte så det är liksom... Det står ju i lagen att du ska gå ut en månad innan det hålls och kallas till alla, mm. via bla bla bla. Mm. Så det blir väldigt svårt mm. att liksom... Det i det står ju här. Det står här, ja. Nästa punkt här. Alltså, alltså, det är ju tidigast man... fyra veckor innan och senast två. Ja, år. det är, det är Man måste ju ha en möjlighet tycker jag att få e inte, ja. extra möte. På fem Ja. ja, det ja. Men, men vad säger ni om en jag tredjedel då? Nej, jag det är 25%. tre personer Istället ja, för två personer 25%. I det här fallet mm, Och det är hundra man så det är mellan 33 personer och 25 personer Jo ja. Men <tryck> i det här fallet Jo men det vet bättre med 25% för Om det finns så många som vill ha ett möte Då har någon fan rätt att kalla samma resten av gänget Och de debatterar den frågan lägger fram sina åsikter Det är ju ingen livning som Två personer någonting. är väl lite Ja. Allt är relativt. Ja, men sen har Klosterna aldrig på fått någonting. Då tycker vi att den är inriktad på att tillverka spel för PSP, ja. gnu Ja, eller vad fanns med Spen-cash eller PSP. De måste ha med någonting, va? Och de har anser att de har hjälp och argument för det. Mm. Så de först och försöka övertyga dig eller Fredrik först att om att de inte det här? Eller ska de få lägga fram till det hela mötet? Jo, men det handlar ju alltså, om att. Man ser ju om man ska ha alltså, ett man kan ju diskutera ja, men, på styrelsen. eller sånt sådant beslut det, det är, det är kanske så också att man kan gå, fylla på gå förbi styrelsen. Sen att får man inte minst styrelsen för att få tycker att, att styrelsen går i ett hälvete. Mm. Då diskuterar man diskutera styrelsen. Extra, extra föreningsmöte är ju till för att kunna gå för styrelsen också. Mm, precis. Det är väl en av det viktigaste. om så det, är det vi inte behöver vi förhindra, är. eller? Nej, det måste man Ska man fan låta folk göra sig stämma? Jo, nej, det alltså, jo, en, vi kan man göra ändå. Men 25 procent är så, är så lite här i, i det här sammanhanget. Skriftligen vi är här. Skriftlig kallelse med föredragslista ska utsändas till medlem anmält mejladress. Tidigast fyra veckor före och senast två veckor. Ja, just ja, det senaste två veckor före, en för årsmöte, en. eller en vecka före, före, mm. före föreningsmötet. Det var bara att ändra till mejladress istället för postadress. Mm. Paragraf 3. Vad är vi inne på varsmötten? Ja. Okay. Paragraf 3. Till lika vid val fungerande som röstheter. Det inte bara till lika fungerar som röstreckningen. Det är justerat som man kan hafna räkna också. Mm. Wow, ja, Men då skriver du under sen protokollet. Det, protokollet och står för det tillsammans med sekreteraren. Aha, okej. Okay. Vad, vad var skär på vad, vad sa du De här fungerar bara som rösträknare, Aha. vid val. Inte via övriga beslut. Betyder det till lika? Ja till val. vid val. Mm. Säga, vid ja, val det... bara, ta bort vid val, till lika fungerar som rösträkningen. Alltså det menar jag att man har valt dem och därför fungerar de som rösträknare? Ja. Nej men att de har det en uppgift. Så då räknar de väl alla röster på alla grejer? Alla grejer, ja. Men, vi, men att det är ju en rätt praktisk uppgift också. Vid val av ordförande, vid val utav av... Men mm. inte om frågan ansvarsfrihet de är de inte rösträknare plötsligt. Okej, okay, men nu säger vi så då. Ja. Fungerar inte ja. som rösträknare? Eller om vi ska ta bort hela meningen? Nej. Nej. nej. nej. Okej. Okay. Röstnej... Alltså, alltså ta bort till lika också då, om ni ska göra Nej, de är lika, till lika fungerande som rösträknare. De, de är det både justeringsmän liksom och justerings i rösträknare. Det, det klaras av liksom. Du och Alex, ni, ni ja. skriver under och ni räknar ja. rösterna. behörig utlysande, årsredovisning, mm. revisionsberättelse, vill, resultaträkning, jag vill, jag vill, balansräkning. Jag vill in en punkt 8,5. Mm -hmm. – Vad handlar ja. om vinstdelning? – Och den satte vi som nio. <laughs> – Ja, okej. <okay. laughs> – Användarvinst, då tog vi eh, någonting där. – Ja, beslut om användning av vinst. – Ja, det är vinstdelning. – Var stod det nu? Uh, – Vart är det att ha? – Arvoden var det där. Var inte du någonstans här? Uh... – Nio på, på min lista, alltså nio beslut om arvoden. – Men innan dess vill jag ha beslut om Arboden, vinstdelning. – arvoden, så Ja, okej. – Fråga om arvoden. Nej, här har du Nej, sju Nej, sjuan. Sjuban, ja. Okej. Ja, okej. Men kör den. Äh, fråga om användare har vinst eller av förlust enligt en fastställd balansräkning. Det är du inne på. Mm. Okej. Ja. Kan, kan jag få justera tian då? Nej, men vänta nu. Mm. Sjuan, vad ska stå där? Frågan om fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av tillgängliga vinstmedel. Ja, det låter ju då. Ansvarsfrihet. Ja. Och... Eh, Ja. Okej, okay, det där med arvoden då. Ska vi ha med det? Ska vi ha på en Nej, jag vet, hur, jag vet inte varför ska vi få det. Ja, det är sådan standardtext bara. Vi brukar ta bort, så den tycker jag. Vi tar bort den, ja, det har vi redan gjort. Och ja. det där med vinst kommer in här så... är vill ändra på. Val ordförande, och kassör. Jag helt borta alltså. Nej, vi har ni till det? Vad är ni inne på? Har du tagit bort arvodet? Nej, inte, ja, vi tog bort den punkten. Inte det bra? Om man inte bestämmer arvorden, så alltså typ gör man det så får man det, typ, eller? Ja, ja, tycker du det? Om man fastställer det på föreningsmötet, sen, sen om man använder det inte. Ja, men det kan man kvar. Det är ju skitsamma, va? ja nu kör det. Man kan ju alltid besluta att man ska ha några över taget. Om det är revisor utifrån. Ja. Okej, okay. jag är fortfarande en kassör av ordförande, val av ordförande och viss ordförande kassör. Inte, men vad säger jag sekreterare, det ska inte det vara med. I så fall, ordförande, sekreterare och kassör. Mm. Istället för vice ordförande. Val av styrelseledamöter och kasör, resurser och sekreterare och resurser och resurser. Max tre, tre man kan ju vara ja. funktionär. För ja. vice ordförande låter mer som en jättestor. Val ordförande. Sekreterare och kassör. Ledamöter Eller ska det överlämnas till styrelsen att utse? Det kan du göra. det kan ju och till styrelsen att utse. Men då. annars så kan ju för föreslå ja, okay. ja, det siktande eller nyan. Ja, grejen att vi elvan vanliga ledamöter mm. Så att det är egentligen både 10 och 11. Tycker jag. Är inte äh... ja, alltså, det, tar, det tar man styrelsebeslut på sen alltså, när man har första, vad heter det? konstituerande styrsmed mm. ja och då bestämmer man ordförande, kassör, vice ordförande, sekreterare så alltså på man förening. kan göra så oh, man bestämmer. kan man kan göra så man, man, man kan göra man kan man kan göra så man så då räcker det så kan val av ordförande. Bara val av ordförande, mm. ja. Ja. Och så där med bara ledemöter Ja, det måste jag mm. Mm. Mm. Revisori, med att vara. och ledamöter i valberedningen där. ja. Mm. Och sen så de styrelsens ärenden. Och sånt mm. som har, har kommit in tre veckor. För, ja. Mm. Yeah. Okej, okay, men det får alltså. Någon enskilda medlemmar får alltså inte. Det här blir jävligt restriktivt. Okay. Behandling av ärenden som styrs när hänskjuter till årsmötet som styrelsen mm. Mm. eller som styrs när hänskjutet eller som Okej, ska vi ta en ledamöter ledamöter, va? Skriftlig det blir jävligt ah, konstigt. Ja. Mm. Det ska jag alla tre veckor före mm. två veckor. Tre veckor. Mm. Är det enda som är upptagits på föredragningslistan må ej göras till föremål för beslut på årsmötet. Ja, jag nästa mening måste bort i meningen. Ledamot eller suppliant i styrelsen och icke deltar i beslut om ansvarsfrihet. Ja. Den eh, stryker. Mm. Varför, varför så För att vi alla är ju det. Vem ska då vara med? Om hela föreningen består av styr. <skratt> ja men vänta, vi måste tänka lite. Ja. Vi kanske måste skriva dem på ett annat sätt. Nej, det ska vara att kassören kanske inte ska med. Det är ordförande kassören. Mm. Ja, men varför är han med? Liksom, ja men det vill jag mycket. också. Ja, jag nej för sig, nej den är inte med den här laggrejen. Ah, okej. Okay. Så jag ser stryk Då är det bara stryk Extra föreningsmöte. Examärer som har endast beslut uppdrags över så att han är så kallare sedan det blir efter. Till och med ska man fungera en föreningsordförande i målen med allt så att han aldrig bestämmer. Det är en extra förening, för det det Kan man inte bara ha ett vanligt... Eh, det var ju extra med att eh, 25% väljer det. Nej just det, det är dumt att man ska ta hand så här vinstmedel och sådana examärer. Nej det är sant, ja det är bra. Det är bra. Tyrelsen för föreningen bevakade sin presse och handhades angelägenheter samt besluta på föreningens vägnar i alla ärenden vars handläggning icke regleras och blir Det åligger styrelsen att verka för föreningens ändamål, att verkställa av fattade beslut, att om händer ha föreningens ekonomi och bokföring, att upprätta och årsredovisning samt framlägga detta vid föreningens årsmöte. Att föra medlemsförteckning på det sätt som lagen kräver att verkställa övriga åliggande enligt ja, detta ställe. verkställa står det i för Verkställa. Ja. Är det något som mm. fattas? Alex? Det känns, mm. känns okej. Okay. <hör> Styrelsen sammanträde på ordförandes kallelse eller när styrelseledamot så begär. Mm. Över sammanträdena ska föras beslutsprotokoll i väsentliga frågor med motivering, vilket justeras av ordföranden och en till vald närvarande ledamot. Men det där ju också så, det är ju samma som extra stämman när styrelse och ledamot så begär, då är det ju mer så som du beskriver att och nu har vi redan haft ett möte och så är det någon som begär att vi ska ha tre möten till den här veckan. Mm. Då måste man ju reglera det på något sätt, eller hur? Ja, men man måste ju kunna begära det för sig. Mm. Men det kan, man inte, det kan man inte skriva så att det ska ligga en viss, alltså minst i en tidsintervall och sen så kan man anmäla ärendet till man det. Man kan säga att det de måste utlysas minst fyra veckor i före veck. Nu har vi det på ett annat ställe. Ja. De är på styrelsesamma plöden. Okej. Okay. Det ska utlysas minst en, fyra veckor i före För är det någonting som är liksom akut, då får man en begära extra... Eh, vad heter det? Ja. Det går alltid att göra extraordinära saker. Visst all kan vi gå på i Ja, ja precis. Början slöjer i beslut för. Har jag missat nog? Nej. Nej, det var ju bara lite formaliteter som vill man rända igenom därmed vad som ska gås igenom på årsmötet och sådant. Det här med vad som är inte är reglerat i styrelse här som är intressant det är vad som händer med det här beslutsprotokollet. För det är klassiska av alla sådana här möten man har det är att det är först ett protokoll det justeras Sen har vi att det efter ett och ett halvt år när har skrivit under det. är den delen vet, vet, vet ingen riktigt vad som beslut på mötet. Det går inte. Nej, det är ett av de klassiska problemen. Mm. Du för in i stadion, jag ska föras in i subversion minst högst 30 <här> minuter efter genomfört möte. Ja, äh, vi kommer äh, att <laughs> ja men du tänker på måte, så tänker du faktiskt helt Ja, ja, shot in the dark <laughs> Nej, det hänger inte med riktigt Nej, vad rablar Även om du sätter sin i planer i praktiken så är det mycket av detsamma Allt det var mm. ju vi hade av mm. basen mm. ja. Detta var det, det det, det, det, det bra <laughs> Det var <är> bra <laughs> Det var bara så vi har historik Okej, okay, ska vi ta vad skulle du säga? Ja, för den den första måste jag frasen. Den här, alltså. Ska vi gå, gå igenom den? Eh... Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller den styrelsemöden leder mot så begär. Eh, Kallelsen ska utgå minst fyra veckor innan möten. Fyra veckor? en Fy... Säg sen period. Här var det en du, vecka. Du, du skulle inte vilja att du skulle ha mötens typ kvarten. Tre veckor. Kallelse till styrelse ska utsändas minst en vecka före sammanträdet. Okej, okay, det, det är vi vara okay. max 52 möten om året. Mm. Ska Men, vi inte ha någon tid om det går? För det är många som har tid och lite om det är åtminstone så... Vi minst. Det är inte. Mm. Ja, okay. oh. Beslutsprotok... Okej. Okay. Om vi tar det första där. Hur ska man kalla till de här mötena om inte ordförande kallar – Ska du stryka med ord, en Ordförande kalla? – Ska du stryka att en suppliant kan kalla? – Nej. – För det finns ju en annan punkt än. – Att 25 han procent kan göra. – Han kan gör. alltid begära, vi har sagt förut, att man kan, kan bjära ett möte. – Så kan varje styrelsen bjära ett litet möte. – Ja, men då har vi den punkten då. Eller när styrelseledamot så begär. – Ja. – Jag det. – Är det okej? Okay? – Ja. Mm. – Och sen, beslutsprotokollen då? Över samtalen ska föras beslutsprotokoll i väsentliga frågor med motivering. Vilket justeras av ordförande och en därtill vald närvarande ledamot? Mm. Så måste jag. ju mm. Ska vi lägga till någonting, hur de ska ja, det går, det går, arkiveras? På vi fantar det sen, vi måste ta med här. Okej, först. Vi tar suppleanten då. Suppliant som tjänstgör för ordinarie ledamot anses enligt dessa stadgar som ordinarie. Mm. Annan suppliant må närvara och ha yttrande rätt men ej rösträtt. Mm. Mm. Ja, men med. vi har ingen suppliant för tillfället. Då, ja. ja, men det står att vi kan ha det så du mm. det går tillbaka på. Och det här omäla, anmäla förfall till... Ska inte det finnas? Ja, till... till det... Sekreteraren eller ja, vad som helst. Styrelsen. Till styrelsen eller du Det får det, det, det det på styrelsen att det mm. oh, Ja, det där kommer det. Då spelar inte det någon roll. För om någon bara håller på att kalla till möten och ingen dyker upp så spelar det ingen roll. För de kunde besluta något. Nej. Mm. Beslutsförhet. <laughs> styrelsen är beslutsförd, ordförande eller vice ordförande samt minst halva antalet ledamöter i närvarande. Hade vi var någon vice ordförande? Vi, vi, har, vi har ingen sån här. Då ordförande? Eller kassar då. ordförande Ordförandekassar eller sekreterare? Vi måste ha någon som kan ta över eh, funktionen alltså. Hur har en vice ordförande då. Ja, det, det måste vi ha men det kan gå på varje koncern också. Men det, det kan ju vara, man kan ju vara två poster. Det kommer gå att ta en som är viceordförande eh, och, ordföljt och, passören. och passören. kassören. Ja. Nej men i så fall så, så har vi en som är ja. viceordförande som kan ta, hoppa in då. Mm. Okay. Samt minst halva antalet ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Det är minst 30 procent 51. 50? Ja. ja, 50. 50, 50 in. Vid lika röstetal och ordförande i mm. Revision. Okej, okay, då kör vi på den. Revision. Styrelsen, förvaltning och föreningens räkenskaper ska årligen granskas minst en och högst två. minst en. A. Ja, just det. Ja. Jag bara försöker utgå om det kommer ett avarsenar. <laughs> <laughs> på föreningsmöte utsedda revisorer. För revisorerna utses Högst två mm. ja. Ja, Föreningsmöte. Är det inte ja, det är det. Revisorer och suppleanter väls av alltså föreningsmötet för tiden till dess årsmötet på påföljande räkenskapsår. Mm. Förvaltningsberättelse i årsredovisning ska överlämnas till revisorerna för granskning senast fyra veckor före årsmötet. Mm. Revisorerna ska senast två veckor förra årsmötet avge berättelse över sin granskning. Mm. Inga tillägg? Nej. Valberedning. Valberedningen ska bestå av två ledamöter och har till uppgift att föreslå om eller nyval av ordförande, visordförande, styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revis revisorsuppleanter. Valberedningens förslag ska överlämnas till styrelsen i så god tid att den kan bifogas kallelsen till ett föreningsmöte där val ska ägas rum. Jag skulle vilja en till att valberedningen ska bestå av minst två, två, högst fem medlemmar. Fem? I en valberedning? Det är bara att ta fram förslaget. Ja. Men man kan ju inte förstå sig själv. Kan inte ha, om Nej, halva jag, gänget i valberedningen ja, finns nu, det bara just andra halvår vi Men du för förlängningen. Det är högst det, eller? Ja, precis. Ja, så Ni, det spelar jag ingen roll. Oh, två till fem? Ja, mm. mm. mm. okej. Okay. Du kan ju säga tre. För mm. ja. valberedningen, det är i alla fall på årsmöten så... Är vi det, det tio man så tror jag Jag vet rätt nåt att sätta två man i valberedningen. Va? Men, jag tror du kommer att jobba helt. Frågan är om, ska, om, ska, om det ska vara vice... <laughs> <Ja. laughs> om vi ska så föreslå... Hörrni... För också. Eller man ska ta det på första styrelsen? Ja, får det på första styrelsen, men det ska ordförande. För att det blir... Det får liksom styrelsen antingen själv. Eller finns det någon anledning till att man... Nej. ...valberedningen tar det? Ja, jag tror det är bra om man på första möta att det bestäms just i saken och att det avgörs där. Ja. Så du tycker du ska stå? Att. Nej, vi... Ordförande och vice ordförande inte nödvändigt i vissa område. Ja, jag jag vill säga att det vill bättre att ordföranden ska leda arbetet i alla fall. Om mm. man Sen det är det en styrelse som mm. ska hantera alla praktiska frågorna. Den styrelsen, första mötet, var, efter årsmöten måste, mm. då, måste man där utse. Och man ska ha en vice ordförande, en kamré eller kassör mm. och en sekreterare. Och det sköter ordförande. Det sköter, det sköter styrelsen, inte ordföranden han är inte säker om. Styrelsen väljer helt enkelt. Ska men jag tänker, jo, jo, men nej, men... men vem måste du ska fram förslag, det är inte valberedningen som kommer med det förslaget. Nej, nej, utan det är ju han styrelsen att hantera skön. Medlemmarna ser att ha styrelsen som en block, fixar listan mm. eller sånt du tänker ju. Ja, de väljer ordföranden, de väljer vem leder styrelsen, mm. och vilka som ingår där. Och då kan man ha flera olika åsiter med. Ja, andra, nu börjar vi se ljus i tunneln här faktiskt. Ja, det gör Två punkter kvar. Ja, det Stadgeändring. Förändring av dessa stadgar krävs beslut vid två på varandra följande föreningsmöten och att förslaget vid det, den sista stämman biträds av minst två tredjedelar av angivna röster. I den mån inte frågans karaktär är sådan att lagen uppställer högre krav på röster. Mm. Ja, den måste vara Upplösning. För upplösning av föreningen krävs beslut vid två på varandra följande föreningsstämmor. Varav en ska vara årsmöte och att förslaget vid den sista stämman vidträds av minst två tredjedelar av angivna röster. Vid föreningens upplösning ska nettobehållningen fördelas mellan medlemmarna i förhållande till inbetalningssatsen. Jag ska först fördela mellan medlemmarna bara. Ja. Eh, är vi inte direkt? Jo, alltså jag tänker på att det finns en härlig anledning till att upplösa mm. föreningen då att det blir ett AB. Ja, då kan man ju fördelas mellan medlemmarna eller de medlemmarna. Nej, det, det kan man ju det, göra på nej, en... Det är ju bara Ni, att få får och, och så stoppar vi. man in dem igen. Mm. Så, så. Ja. Eh. Men fördelas eh, jämnt mellan medlemmarna? Du fördelas mellan medlemmarna, ja, det, det är betydligt. Du får en spänn och du får två. <går> ja, Lika. Ta mötet, det, det, det, låter, det, det låter årsmötet i så fall ta beslut om det. Ja. det är mellan medlemmar enligt, års enligt årsmötets beslut. Ja. Enligt årsmötets beslut. Ska nettobehållning för deras mellan medlemmarna enligt års. Ja. Ja. Och då kommer det vara så att äh, årsmötet i Sverige, om det fixar styrer och styr, okay. mm. det är styr. för förallt. Det kommer vara så. Grattis. Du står med nu. en boll. Men ni har gjort en jävligt bra jobb. För är du, räken, räkenskapsår jag med dig med. Det är Det är. finns med det räkenskapsåret är en. Ja, det är de jag med. Storm, ja. Det, det fanns ju din egen punkt, din egen stad. Men vi har ju sagt att du var... Det står det inte så svåret annat fast. Det, det står att det ska vara från första januari det det till sista ska på, december. det när ha en verksamhetsår. Du skiljer på verksamhetsår och. Nej, nej, det är samma. är det? Men då har vi den. Ja, nu. men det börjar det till räknskapsår, bara. Kan vi göra det? Finns det något som skiljer mellan räkenskapsår och verksamhetsår? Men det, det är ja, men det är verksamhetsberättelse och ja, årsredovisning är olika. Och, äh, Nej, det, års, olika. Ja. det kan ju vara olika. Hur då? Ja, ja, om, en, om, om datorna skulle vara olika, men vi har väl samma. Nu ska säga verksamhetsår och räkens, verksamhets- och räkenskapsår. Jag känner på den. Ja, tack. Uh, fredag Publi nu måste vi läsa upp det här <laughs> nytt förslag på stadgar publiceras på plan senast fredag oj det, det, uh, det gör ju men det gör vi, det gör vi publicerar idag nej det gör Ring vi, efter 15. Ja. jag ska bara säga en sak när du publicerar, ja, din på den här jobben, arbetsgruppen mm. som är jobb det är bara ni till som ser den där skulle jag behöva generera av lite hur vart man lägger, jag lägger in som vilka jorda. Alltså det verkar finns flera olika ställen man kan... Nej men så här, ja, lyssna, det är det så här. Jag gjorde en en mapp som heter Föreningen. Som ja. du får vi har tillgång till. Precis, så det blev inte samma som... Så Nej. när jag gick in i, i den mappen så skulle ha tillgång till... var tomt här. Så jag bara, ja det är tomt men det ligger flera ja. olika ja, alltså, för, för, för, mappar. Och. Men du kom ju... Följde du till länken då? Jo, jag kommer dit. Men sen när jag tittar i mappen för Då var ju den tom så här. Varje gång ni lade i Olafs mapp, fick jag fråga att ni gjorde. Mm. Så det är en ny publicerad för medlemmarna, jag med medlemmar, och det är alla andra också. Då, mm. ja. då ser jag om ni med på senaste ändringarna, Har här byggs upp på nytt. Mm. Lägger ni in det mm. i vet, den här arbetsgruppen, då är det bara synd för arbetsgruppen som är medlemmar. Det, mm. mm. det innebär att, då till exempel inte Fateme eller Miriam, men jag fannar vinner. Ser det? Du kan man ha ett, det, ett, det, ett det, exempel säga. Mm. och debattera på ett fanbild. Men det lägger man upp till på vad heter det omla Eko eller vad det heter. Då säger mm. du att det här är någonting, vad är det Du måste klicka på och kolla vad fan det är. Jag, jag gick och kollade på det när man var utlagad också, såg jag. Jo, precis, för att det, det var öppet. Mm. Information, vad? Mm. Och men problemet är att den är utlagad där, i och med att det finns en så kallad status, och det, ser, det finns en sån här barn vi sett, upp, du vet, där det står... Mm. Och det står published eller något sånt här. Ja, just det. Eller published. Det är nu mm. private. Till exempel allting som är på interna dokument. kanske inte alltid Vissa är gröna och vissa är röda. Allting som är röda man har jag sagt att det är private. Därför att jag har lagt ett internt dokument. ex och gruppen, Nu det. avslutas del 3 angående stadier som nu är med er avslutats. Ser Nej. Så är